Сонце світить, жай воронки відзвонюють, плуг крає мастку чорну цілину. Минулої осінні не встигла Марія позяблити, борозною ворони скачуть і підзбирують борозняків. Приємно так ходити за плугом, приємно чутися зв'язаним землею. Шкода тільки, що Нивка така возенька, прийшов кільканадцять разів і межа. «Ех, треба поля! Не минуть чи треба поля, бо ж діти ростуть!» – посіяв і думав хату перекрити. «Зніме сніпки, а дай знов черепицю, але трапилася купівля землі, і корній задаткував десятину. Марія раділа. Це нічого, що прийдеться дещо живота стягнути. Нічого. Десятина є завжди десятина». Вона готова з останнього пнутися, а все-таки десятинка буде. Хіба ж ви не бачите, що діти ростуть, а їм же треба землі? Куди підуть? Що робитимуть? У пани всі не полізуть. Та й щоб людина стала паном, треба вчитися. А щоб вчитися, треба знов грошей. До всього Марія знов завагітніла. Мала вже таке щастя, що якраз на літо мусила бути вагітною. А тут стільки скрізь праці... Перед різдвом дістала хлопчика і охрестила його Лавріном. Хай здоров росте, він куми, краще Христини, ніж Мерлини. Ах, Марія пережила всього. Було і Христин, і Мерлин. Не первина, видно, під такою планетою родилася. Десятину поволі виплатили. Стягнулися до останнього але виплатили шмат поля. Хай буде, це ж ґрунт. Це капітал, як казав Корній. І далі пішли дні рівною, довгою чергою, вкладаючись у місяці і роки. Які це були гарні, повні округлі роки, Кожний схід сонця приносив працю, Захід відпочинок, ростуть діти, Прибуває потроху землі, За хатою засадився новий садок, І молоденькі щепки, що весни, Вкриваються ніжним усміхненим цвітом. Минуло п'ять років. І корній господар, корній з широкою бородою, Корній почесний чоловік у громаді. Недільним ранком по весняній сівбі коли підростає і починає хвилювати жито і пшениця, корній замість до церкви йде в поле. Для нього і тут повно Бога. Стань навколішки і молися. Сонце величне і вічне. Сонце поля і села звелося за далеких обріїв і підноситься у височинь. Широкою твердою ходою йде корній польовою доріжкою поміж пашнями, дивиться на повільні, ніби котячі, сіро-зелені хвилювання розлогих піль, слухає невтомні видзвони жартівливих соняшних птахів над собою, сильними мужицькими грудьми вдихає міцний, хрусталево-прозорий і пахучий воздух». Нема тут кінця, нема краю, вітер теплий і м'який пливе і топче по ланах білі хмаринки, ні білі леї блакитного велетенського ставу, підбарвлені легко сонцем, пливуть і десь там западають за чорну стіну далекого дубового лісу. І як не йти в таку годину в поле? Як не любити його? Скільки тут колоськів? Боже, скільки їх тут! Більше, ніж зір у небі. І хто дав їм життя? Он йде корні з твердим поглядом і шорсткою долоною. Це він сіяв зерно. Це він дав йому змогу розумно торкнутися землі, пустити савчики у м'якоту великої планети і вирости у ніжне чудесне, увінчене колосом стебло. Честь тобі, Корнію! Сам Бог з тобою нерозлучно тут, на полях з вітром, з просторами неба, сонцем. Сам Бог! І скільки разів буває, що Корній без ніякої причини стає, знімає новий недільний кашкет і хреститься. Чого Корній хреститься? До кого? Ах, Корній не скаже, чому він хреститься. Хочеться і вже... Чує радість, чує велич, чує присутність вищої вічної сили.